Благодать. Аж тоді побачила на тумбочці біля ліжка гору величезних персиків Не розбираючи довго, звідки вони узялися Уп'ялася зубами в рожевий, ледь пухнастий бік соковитого фрукта Оце посмакіть Задля цього варто було їхати в таку далечінь Два задоволення поспіль на тлі їх повної відсутності упродовж тривалого часу спонукали до філософських роздумів. Може, даремно вона сама собі створює труднощі, аби потім героїчно їх переборювати. От сьогодні встали студенти на півгодини пізніше, але ж самі ніхто їх не будив. І поснідали, і на роботу поїхали. Може, даремно вона бігає за ними, наче квочка. Софія взяла ще один персик, потім ще і ще. Неймовірно смачно. Звідки вони взялися? Втім, яка різниця? Помила липкі від соку руки і озирнулася довкола. При денному світлі вона бачила свою кімнату рідко. Звичайно, кутки взялися товстим шаром пилюки. Заходилася мити підлогу. За цим заняттям їй застали студенти, що повернулися з роботи. Софія Андріївно, прибиранням займаєтеся, гукнув Андрій. А ми сьогодні, напевно, по півтори норми виконаємо. Тих помідорів не встигаємо носити. Півтори норми – це чудово. А чого це в тебе, Андрію, рука забинтована? Та дурниці, скапка. Ящики ж самі знаєте які. Покажи руку, Андрію. Софія згадала Сергієву долоню, там теж усе починалося зі звичайнісінької скапки. Так, голубе, ходімо в медпунт. І ти, вовчику, також. Без рукавиць працюєте, хлопці. Так, спека ж, Софія Андріївну, виправдовувалися вони, ховаючи долоні. Софія ледве що не примусом привела їх до дверей медпунту. Замкнено зсередини дивно. Жабки в кімнаті немає, де її носить в робочий час. Андрій притулив вухо до дверей і хитро усміхнувся. Працює, от майстриня. Ночі їй мало, ще й посеред білого дня гостей приймає. Софія почала здогадуватися, що може відбуватися за отими замкнуними дверима. «Стукати марно, не відчинить». Гумориствовочка враз зарепетував божевільним голосом. «Ой, рятуйте, руку відірвало! Лікаря, лікаря швидше!» «Людина кров'ю стікає, лікаря!» – підпрягся Андрій. Заскочена, зненацька, жабка відчинила. Розпатлана в білому халаті наголетіло. За ширмою по солдатському швидко одягався пацієнт. За шириною плечей судячи, хтось із Севастопольців. Ширма не досягала підлоги, і Софія помітила знайомі джинси і кросівки Максим. Стало ураз так гірко, так сумно, ніби її обікрали. От тобі й персики. Навіть вечора не дочекався, зраненька побіг, Отакий нетерплячий. Мовчить, мовчить, а справу свою добре знає. І ця жаба, над дверима медпунту, Хоть червоний ліхтар вішать. Вчора Сашко тут чаював, позавчора хтось із місцевих води тут.